E, karibu katika shule ya Biblia. Leo e, tarehe 30 Julai mwaka 2020 kama tulivyosomea tumesomewa mlango wa moja wa kitabu cha Manzo. E, tumeona jumla ya mistari ipatayo tufike tutafike pale tuko katika kitabu cha Manzo mrango iko jumla ya mistari mingi kidogo eh mistari 32 eh mistari 32 na tutaangalia sana mistari ya mwanzo ile tisa ndio tutaweka eh 60 lakini na hii mingine nayo tutahibiri kwa pamoja hii inayoendelea eh, mwanzoni mwa mlango huu wa 11 tumeona kisa maarufu au hadithi maarufu au e, maandiko maarufu kwenye Biblia ya kitu kinaitwa mnara wa babeli mnara wa babeli e, ukitaka kuandika sasa somo la kitu cha somo la leo hasa tunapata ujumbe gani nataka kutoa ile picha kubwa na marenda turudi kwenye utangulizo kidogo eh unaweza e, tutaona kichwa kama hiki mnara wa babeli wajenzi, jina jingine la wajenzi ni kwa lugha ya Kiingereza ni masons unaweza kaongeza hata free mason ukitaka kwa sababu neno mason ndio wajenzi wajenzi huru hawa watu ni huru hawana Mungu eh tutaona kama walikuwa wanajitawala kwa hiyo ukitafuta maana ili neno hawa watu ni wajenzi, wanajenga mnara eh, wanafiatua matofali magumu inaonekana alafu wanajijengea wanataka kufika kwa Mungu hawa watu ni watu huru eh kwa hiyo tunaweza sema ni mnara wa babeli wa jenzi huru au masons na umoja wa dunia nzima. E, mnara wa babeli wa jenzi huru na umoja wa dunia nzima. Tutaona kama hoja wanapenda na hoja 4 5. Ni ziko nyingi lakini tuangalie hizo nne kubwa. E, kama kama utangulizi tu, tu, tu, tu, tu tuangalie nyuma tumetokea. Chukua kwenye mlango wa, wa kumi wiki iliyopita na kwenye mrango wa kumi tuliona e, asiri asili ya wanadamu wa rangi zote tuliona wa Afrika walio tokana na na na na, na, na Ham na hasa uzao wa hamu wa watu wanaoitwa wa mtaitwa wa wa Kush na mtali Misri ndio uzao wa Misri na wa Ethiopia na watu wa Kusini mpaka huku kwetu e, na wengine kama puti na nini na wengine walio uzao wahamu, mtoto wa Hamu mtoto mdogo wa Mwana mdogo wa Nuhu na pia tukaona hatukugusa sana uzao wa Shemu uzao wa Shemu taelezewa zaidi leo na ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya leo eh yule mtoto wake wakati aliyekuja kuzaa akina Ibrahimu kwenye vizazi kumi baadaye tunaiona leo alafu tuko pia tumeona uzao wa Yafet watu walio wanyika kwenda miji ya ya tarashishi, wakamzaa alimzaa tarshishi akamzaa kitimu na ndo miji tuliona ina inapatikana ina, ina, ina ya kusini eh, wakati wa wa gano la kare na gano jipya eh kwa sasa imebadilika si kama hiyo miji bado ipo lakini mengine bado ipo paka leo eh, kwa hiyo tukoona mtawanyiko na ilikuwa imetokana pia na mlango wa tisa na 8 na wa saba eh, ambapo kulikuwa kumetokea garika iliyoigarikisha dunia nzima basi kabaki kukasalia watu wanane tu ambao walikuwa ni, ni Nuhu pamoja na na watu wengine saba. watoto wake watatu na wake zao pamoja na mke wa Nuhu jumla kwa wanane. Kwa hiyo tuli, tuli ndio sura tulikuwa tumetoka kusiona. Tuliona pia kwamba eh ile galika tulijifunza kama milango mitatu ifuizo ya garika, lakini ujumbe mkuu tuliona tuliona kwamba e, watu walikuwa Mungu anahukumu wa dhambi akupe watu walikuwa waovu watu walikuwa waovu na Mungu akakasirika akafuta viumbe vyote vilivyokuwa kabakiza hao wanane na tukaona pia kwamba Kristo aliirejelea sana eh, Garika ya Nuhu pamoja hata na na maangamizi ya Sodoma na Gomora akisema kwamba hali ilivyokuwa ya kufuta kila kitu ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake Kristo ukimhamia Mungu Kristo kama hicho kitu kipo mbele yetu anaona kama unaedha, una unatania au ni kitu hakipo lakini Kristo alisema mwenyewe na akasisitiza tunaona kwenye luka 17 saba eh. sasa baada ya kwa amesha tunaona sasa maisha mapya tunaona pia maisha ya mapya Mungu akaanzisha sheria mpya akaanzisha sheria ya kifo wa mtu anayeuwa eh, na nini sasa katika mlango wa leo tumeona sasa eh, dunia inaendelea sasa ku, kuongezeka watu wanaongezeka na mambo mengi yanatokea sasa moja wapo ni hili la, ku, ku, la la kujenga mnara unaojulikana kama mnara wa babe. E, e, tumesema tunaona hoja kama tano, hem tu tuangalie hoja ya kwanza tutakaoiona katika sura ya leo. Tu, na, e, ni, ni hii hapa. Tutaona habari za dunia iliyoungana chini ya babe. Dunia moja iliyoungana chini ya babe. Em mtu anze na msari wa kwanza anasema hivi Na naomba tufanye usanisho kidogo. Kisoma kwenye King James. Waya ni soma kwenye King James. Msari neno la tu. Hapo ukisoma kwenye Biblia ya Kiswahili atakwambia nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Haina maana halisi. Nchi unaweza kumaanisha taifa tu. Katika hali akawaenda katika lugha ya Kiswahili unaposema nchi sasa unamaanisha nini? Taifa moja, si ndio? Au eneo dogo. E, lakini sicho anachosema kwenye King James anasema and the whole earth, earth dunia yote eh ilikuwa kwa hiyo sio nchi moja yote ni dunia nzima eh anasema nchi yo, dunia yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja tumesema hoja kwetu tunayoiona ni dunia iliyoungana lakini aliounganisha tuona kwamba ni hali iliyokuwa ni umoja ili kuwa umefanyika babeli eh na tutaiweka katika uhalisia wa maisha tunayoishi. Eh? Na anasema dunia yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Msari wa wa pili ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Msari wa tatu, wakaambiana, "Haya, na tufanye matofali tukayachome moto." Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami ibadala ya chokaa mstari wa 4 anasema wakasema haya natujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote tumeona hao watu walikuwa na usemi mmoja na ruga moja na ni dunia nzima Mstari wa 4 fungia sehemu hii ya kwanza anasema wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele e, chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote Hawa watu wanataka wawe wamoja, wasitawanyike Watu walio tawanyika kila mtu anakuwa na utaratibu wake Dunia leo ina mataifa kama 200 kidogo kila taifa kila taifa wake na, na katiba yake na lakini hawa walikuwa wanasema hapana tukae pamoja lakini umoja wetu utakao ume, ume umejengwa juu ya ya, ya mji tutakao pamoja na mnara na ule mnara uende mpaka mbinguni okay? kwa hiyo tunaona uh, okay taswira iliyo hapa nini hawa watu ni wamoja au wame wametofautiana wame, wame hawa watu ni wamoja Eh hawa watu ni wamoja. Eh. Eh, emtende twende twende tutoke tu, hapo kidogo. Twende katika Zaburi ya tano Tusome Zaburi ya tano tujifunze hii eh, hoja ya umoja eh ambayo umejengwa katika umoja wa Babeli. Eh, Zaburi ya tano tusome mstari ule wa 9. Biblia nasema E Bwana, Zaburi tano, tisa nasema, e bwana waangamize uzichafue ndimi zao maana nimeona dhuruma na fitina katika mji huku mbele kidogo tutaona Mungu hajapendezwa eh hemtuene tunaona anasema Mungu azichafue nini ndimi zao Eh ana ndimi zao. Twende mbele kidogo tusome mstari wa 5 kwenye sura ya reo Anasema hivi, sura ya rewa, mstari wa 5 anasema hivi. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa kijijengea wanadamu, mstari wa Bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na haya ndio wanayoanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya ana wa saba asemaye haya tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao hapa tunaona Mungu kwanza Mungu anaongea katika nafsi tu, tushuke maana Mungu anaishi katika nafsi ta hiyo dora hii ni mistari pia inaonyesha kwamba Mungu anakuambia Mungu ni mmoja. Kwani Mungu ni mmoja lakini ana nafsi tatu. Na Mungu Baba maana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwani anasema tushuke maana angesema nasa, na kushuka kama angekuwa ni huyo mmoja mbaye hana nafsi. E? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema sasa e, Mungu hajapendezwa na huu moja Mungu hajapendezwa na huu moja Kwa sababu Unaona anavofanya mashauri katika nafsi zake anasema hawa watu ni wa moja ni taifa moja. Leo hii twende katika hoja. Leo hii dunia ya sasa inalenga kuwa eh, kuna kuna usemi unaoitwa kijiji. Dunia ni kijiji kimoja. Unishaukuusikia? Dunia ni kijiji kimoja na ndio lengo kwa dunia iwe kijiji kimoja. Na ni kitu ambacho kina kinaonekana ni kitu kizuri kinaonekana ni, ni, ni, ni maendeleo sawa ni maendeleo teknolojia ndo ndicho kama eh, kikolezo kikuu cha kufanya dunia kwa kijiki moja. sawa hakuna baba teknolojia. tumieta teknolojia lakini kujue kwamba pia ina nafasi ya kutupeleka katika hali ya kumchukiza Mungu eh, eh, sasa hivi baada ya, ya vita kuya kwanza na hata ya pili eh, dunia ilianza sasa mpango mahususi wa kuunganisha dunia nzima chini ya kitu kinachoitwa moja wa mataifa. Hebu tujiulize, huu umoja tunaoona Babele una mipaka yake ni nini? Ni dunia nzima ndiyo? sio. Dunia nzima. Na huu umoja tunaoona ulioko duniani eh mipaka yake ni nini? Ni mataifa yote ya dunia. Kwa tunaona kwanza kitu tunaona ufanano kati ya Babel na ulimwengu tunaoishi kwa sasa. Na tunaona Mungu anachukizwa katika Babeli ana anakuenda anawachafulia ana, ana, ana, ana, wasi wasiongee wasi lugha moja. Leo hii dunia inalenga kitu kinaitwa amani ya dunia, umoja wa dunia, eh, na si muda mrefu Eh, nasema si muda mrefu tutakuwa na dunia ambayo ina serikali moja ya dunia. Kuna kitu kinaitwa new world order. New world order ni mpango <coughs> ni, ni kama tuseme muundo au mfumo. Order ni mfumo ni muundo mpya wa dunia. Dunia aliyoyumba Mungu hata ukisoma katika Yeremia 25 na sehemu nyingine alitutawanya na tuliona hata katika sura iliyopita. Alitowanya katika alisemwa tawanyikeni mkaijaze nchi na anasema kila eh, kwa mfano uzao wa wale wa, watoto watatu wa nuhu anasema kila kila mtu na taifa lao na lugha yao. Kwa hiyo ilikuwa mpango wa Mungu kwamba kuwepo na mataifa mengi na lugha tofauti tofauti. Lakini hawa watu kwa namna moja au wa nyingine wanaacha huo mpango ambao ndio Mungu alikuwa ameweka wanatengeneza mpango mmoja na mpango wao wanataka waeni paka kwa Mungu. Mungu anashtuka anashuka Ukisoma soma unaweza kufikiri kwamba ni, ni ni habari labda za hadithi hadithi. Hapana, kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo mpaka sasa. Sasa hivi dunia ina inataka iko inaungana chini ya lugha moja. Kwa sasa kuna lugha moja inayotawala dunia, ni lugha ya Kiingereza eh, eh, Lakini inaweza kaja lugha nyingine, lakini dunia sasa hivi inasikilizana. dunia ina kitu kinachofanyika taifa moja kinafanyika mataifa mengine yote ukitangalia kwa mfano mfumo wa manunuzi unaofanyika nchi yoyote ya Kiafrika ni unaofanyika Urusi ndio unaofanyika China maamuzi yote yanatoka katika umoja wa dunia na ni kitu ambacho kimepingana na na, na na na mpango wa amani unaoyasema sasa ni ubaya wake hasa uko wapi ubaya wake tutaona kwenye hoja zinazofuata lakini hata hapa tunaona kwamba Mungu aliamka akatoka mbinguni akachukizwa na ule umoja akasema tuwachafulie na alichokuwa hataki anasema msali wa wa, wa wa wa sita anasema Bwana akasema tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na hayo ndio wanayoanza kuyafanya hao watu walikuwa kwenye mwanzo kule walikuwa wanatangulia wanazaanza Manaka walikuwa hawajakamilika walikuwa bado wako kwenye utangulizi maandalizi eh ndio kuyafanya e? wala sasa hawatazuriwa neno wala kusudi lorote watakalo kusudia okay huu umoja ulimpendeza Mungu huu umoja tuao tuna kulingana na maandiko tunayosoma ni kitu ambacho Mungu alikuwa amekipenda alikuwa kinamchukiza patikana mchukizeni. Mungu. Eh, eh? Sasa hivi mdugu Mkristo unao uliyo tulio hapa na ambaye tazofuata kutoka mbali. Hivi vitu vinaitwa moja wa dunia tujue kwamba ni kitu ambacho eh, sio mbau wa Mungu kwa. Sio mpango wa Mungu. Kimshingi emtende eh, twende twende maeneo mengine. Twende katika kitabu cha tuta tutori kwenye agano la, la kale sehemu nyingine lakini twende twende katika luka na hii nagusa hoja ya pili Mungu anachukizwa na umoja wa wa, wa dunia na mara nyingi dunia inapokuwa na umoja inakuwa iko zidi ya mpango wa Mungu yani inakuwa ime iko kinyume na Mungu kabla hatuenda hatu katika luka tu tupitie tu kwanza katika Zaburi. Turene katika Zaburi ya pili Tuangalie majaribio kama hayo hayo. Watu wamesema tujenge mnara, tutori koyabali za mnara, eh, tu, tu, tujenge na mji, alafu wa mnara ufike juu kwa Mungu. Twende katika Zaburi ya pili tuone kitu kinachoongelewa na, na Zaburi ya pili tuone tofauti yake na ulimwengu tunaoishi hata sasa. Biblia inasema mstari wa, wa kwanza Zaburi ya pili, anasema Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili. Wa mstari wa pili anasema hivi, wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja. Hawa watu ni wa na ni wa dunia na ni viongozi wenye nguvu. Unaposema mtu ni mfalme, maana ni mtu mwenye mamlaka huyo. Eh? nyingi wafalme alikuwa ana nguvu kuliko hata watawala wa yote. Eh? anasema wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Masihi ndo Kristo. Kwa hiyo tunaona dunia iliyo chini ya mamlaka za dunia za wafalme na watu wenye nguvu na na serikali za ulimwengu mipango yao yote kama ilivyokuwa wakati wa Babeli kwenye mwanzo wa moja tunaiona inaelezewa ina, pia katika Zaburi. Mpango wa dunia ni na anaendelea kidogo msali wa 3 hivi lengo lao ni nini lengo lao anasema na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao hawa watu hawataki kufugwa hawa watu ni watu huru hawa watu wanataka uhuru leo hii kuna kitu kinaitwa haki za wanadamu wa makundi yote na haki kwa hivyo mfano kitu kinaitwa haki za watoto mfano sio lengo la somo hili lakini tuligusa haki za watoto ni mtoto ambaye ni huru usiyeweza asiye asiyefugwa asiye chochote ana uhuru kufanya chochote <coughs> Ndiyo sio ndicho tunach tunachokiona je je katika maisha ya kila siku ina okay kama nina, nina sio kama niulize swali bali ni nitoe ni kauli kwa sababu ndivyo inavyoendelea katika dunia dunia inataka watu huru na tukirudi tutarudi baadaye kwenye kwenye kwenye ruka lakini ngoja kwanza tujenge hoja e, katika maandiko mach, machache tuliyo nayo leo e, anasema katika mstari ule wa rudi nyuma kwenye mlango wa 10 na mlango wa moja wa manzo mstari anasema hivi Msari wa naye anasema hivi wakasema huku nyuma tumetoka kwenye zaburi wa, nao wanafanya shauri pamoja kufanya shauri pamoja ndio kusema huko mm. eh msalwa anasema wakasema haya tujijengee mji na mnara na kile chake kifike mbinguni tu, tu, tujifanyee jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote hawa watu tujijenge usikiamza natumia lugha ya kujifanyia Marake huyo mtu ni mtu anayejitegemea hahitaji msaada Eh, ni mtu ambaye mipango yake iko ndani ya uwezo wake hawa watu hawamhitaji Mungu Na ukienda katika zaburi hawa watu eh, ya pili hawa wafalme wana wa, wanafanya shauri pamoja na miongoni mwa mashauri yao ni, ni, ni kuvipasua vifungo eh turudi katika zaburi pia pale pale tulipokuwa katika zaburi ya, ya pili eh, anasema Ehm. Um, okay, I uh, mean Mungu anachukua hasira yake. Tutaiona pia mbele kidogo. Kwa hiyo turudi kwenye hoja. Tu, tu, dunia iko katika mpango wa umoja. Na ni kitu kinachovutia wanadamu. Wakristo, wanadamu wote, wakubwa kwa wadogo, tutakwenda kufika kwenye ufunuo wanaonekana wanapendezwa na hicho kitu. Lakini ni kinyume na, mpango, na mapenzi ya Mungu. Leo hii katika vitu ambavyo vinaunganisha dunia kitu ya kwanza kabisa uh, hata kama okay tunaona kuna muungano wa aina nyingi kuna muungano wa mataifa serikali za dunia lakini pia kuna muungano wa dini lakini pia tunaona muungano wa vitu kama fedha e, eh kwa mfano Ulaya sasa hivi wanatumia fedha aina hii moja inaitwa euro eh Afrika kuna mipango ya kuwa na fedha ya Kiafrika ambayo na katika lugha kawaida ni kitu kizuri tu. Kulikuwa kuna mpango hapa katikati wa kuwa na pesa ya pamoja Afrika Mashariki si. Unaona ulikuwa makwamo. Neema ya Mungu bado inatufunika. Na niseme kwamba wakati mwingine, wakati mwingine na ni mara nyingi sio mara chache. Vile hivyo vitu kija unakuta ni vitu vizuri. Ni vitu vizuri. Wafaru ukiangalia madhara yanayoletwa na teknolojia ni mengi lakini na faida nazo zipo. Kwa hiyo kuzoni kitokea tuna pesa ambazo ni unaweza kutoka nazo hapo kaenda Zambi au ukaenda Afrika Kusini au Kenya au Ghana popote. Ni rahisi uhitaji kuangaika na kuchange change. Sawa? Lakini shetani hawezi shetani hawezi akakuletea kitu ambacho ni kichungu. Lazima kiwe na sehemu fulani, kuna kasukari sukari ili kusudi akikupa kichungu utakitema, utakataa. Okay, Ulewa sasa tunafanyaje? Uh, tutaona katika somo uh, maandiko yataendelea kutushauri na kutufundisha lakini lazima kwanza tujue kinachoendelea hata kama tutajua kuna faida zinakuja lakini tujue hasara zake ni nini na na namna ya, ya kuenenda eh? na namna ya kuenenda uh, twende katika mistari mingine twende katika kitabu cha Ezekiel twende katika Ezekiel kwa hiyo unaweza kusema mpaka sasa tumejifunza nini? Paka sasa tunaona kwamba dunia ya wakati ule, wakati wa, wa mnara wa Babeli iliungana pamoja, hicho kitu ndicho kinachoendelea sasa. Actually kwa sasa dunia inaungana zaidi kuliko wakati ule. Kwa hiyo sasa hivi dunia ina ina teknolojia ya kutosha, mtu anaweza akawa hapa akaona kinachoendelea e, urusi kinachoendelea Iceland, kinachoendelea taifa lote hili, eh? Ni umoja ndao saidiwa pia na maendeleo ya kiteknolojia. Ukisoma katika kitabu cha Daniel tutakuja kuona mbele. Daniel 12:4 inasema eh anasema na maarifa yataongezeka. Mtu unaweza kuwa huko hapa eh, ukaona kitu kinachoendelea katika mtaa mdogo anji, neto F. Unaangalia kuna kitu inaitwa Google Earth. Unaangalia unaweza kuona wanatumia satellite wana uwezo sasa hivi watu wenye mamlaka hizo na, na mifumo hiyo serikali hizo zenye mamlaka za dunia Anawezo kaa hapa akati akiwa marekani akasikia tunachoongea akatuona kusanyiko hili e, na kadhalika kwa hiyo tunaona kwamba dunia inaendelea kuungana na ungana lakini tunaona kwamba ni kitu ambacho tangu mazo kilikuwa hakikuwa katika mapenzi ya Mungu eh tuenda katika ziki lakini kwanza tuanze katika Luka, somo kama hili linahitaji ushahidi mwingi wa maandiko. Tueleke katika Luka, Luka mlango ule wa kumi na, na mbili tuangalie. Luka kumi na mbili tusome mstari ule wa hamsini na, na tatu Luka kumi na mbili tusikie Kristo anasemaje kwa habari hizi. Kulingana na Kristo, Luka kumi na mbili anasema mstari ule wa na moja anasema hivi Ase mavivi. Je mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Hii vitu tumenena pamoja na, na amani. Miongoni mwa vitu vinavyoanganisha dunia ni pamoja na amani ya dunia. Kristo anasema mimi yani kuja duniani agenda ya amani sio ya kwangu. Na kuambia wewe mkrristo Kuringana na Kristo hakuja kuleta amani duniani. Ukisikia mipango na mahubiri na mafundisho na misukumo yenye mambo ya kuweka mbele amani ya dunia, ujue inama, inachazo kingine lakini sio Kristo. Kwa sababu Kristo angesema, "Jamani mimi nimekuja duniani kuleta amani, tungijua kwamba ni amani ya Kristo." Hii ya yake anasema, "Mimi msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani." Anaendelea, "Nawaambia la sivyo, bali mafarakano mafarakano ni hali ya watu ambao hawasikirizani sio wamoja sio wamoja twende katika kitabu cha tulikuwa katika katika eh, ma, eh, ruka turudi <coughs> nani katika matayo longo ya 10 anasema hivyo kristo ndani anaifafanua zaeli katika kitabu cha matayo <coughs> tunazema mstari wa 30 na 4 acha mimi msiizaniakuwa nimekuja kuleta amani duniani la si kuja kuleta amani bali upanga naakasema kwamba labda mkutazauko tofauti hapana watu wanapokuwa na amani watu wanapokuwa wana vitu vya umoja umoja hao ndiyo wa moja eh huwezi kusema kwamba hao watu ni wa moja hawana amani hata siku e, kwa unaona kwamba kitu kama amani kinatumika kuunganisha dunia eh na wale uke, tutarudi pale katika katika mwanzo 11 wale watu wakati wanajenga ule mnara walipokuwa wanajenga ule mji wanasema tujijengee mnara eh na ufike juu mbinguni na pia tusije tukatawanyika yani walikuwa hawataka kimsingi walikuwa wanatafuta amani ya pamoja na ulinzi wa pamoja ila kitu ambacho hakikuwa katikati yao ni Mungu ni Mungu ndo hakua katikati yao vitu vyote walikuwa nasema tujifanyie tujifanyie yani ni wao wanajitegemea leo hii dunia inapoungana katika vitu ambavyo havimo katikati yao dini imo inazo kawa katikati yao lakini sio Kristo vitu vyote vitakuwa katikati yao lakini sio neno la Mungu eh sio neno wa Mungu. Sasa hivi hata ukifanya katika mikutano mikutano labda ya dini na nini ya watu Wanakwambia uombe lakini usi, usitaje vile vitu vinavyoleta eh, eh mambo ya kidini zaidi ya kimusi. Maneno usitaje jina la Yesu, useme Mungu tu, eh, Mungu tu. Usiweke maneno ya Kristo. Eh, na tumeona pale kwamba wanasema anasema, eh, anasema wameungana wame dhidi ya Mungu na dhidi ya masihi wake. Mtu asiemtaka pale kwenye ule ile kusanyiko ni Kristo tutaenda tuta katika tuende sehemu nyingine tuende katika kitabu cha cha eh, eh twende katika Ezekiel Ezekiel 26 some eh, Ezekiel 26 tusome 26 halafu tusome eh 26 na mstari wa 4 Ezekiel 26 4 inasema Ezekiel 26 4 Biblia Anasema nao wataziharibu kuta za Tiro na kuibomoa minara yake tena nitaku, nitakuangua hata mavumbi yake ya mtoke na kumfanya kuwa jabari tupu unaona kwamba kuna minara kibiblia mnara ni ni alama ya ya mamlaka eh kristo anasema alitoa mfano asemwa kuna mtu anasema kuna mkulima alienda ka kimba aka aka akalima aka, uh, aka shamba akaweka akachimba akaweka mlaka akajenga mlaka katikati yake akazungushia ukuta eh, ili kuendaaonyesha kwamba hili eneo limelima lina mwenyewe asitokee mtu yote akaingia humo eh tunaona hata katika Ezekieli 26 sita eh, anasema ataibomoa minara yake manake hii minara ni kitu fulani ambacho kilikuwa kina umuhimu kwa sababu Mungu yuko. Hapa tunaona kwamba ni mtu ambaye yuko anatawanya watu walioikuwa umeungana lakini wana mnara katikati yao. Eh, Ezekiel 26 twende mstari ni wa, wa, wa tisa pia. Anasema hivi, naye ataweka vyombo vyake vya kubomolea mbele za kuta zake na kwa mashoka yake atayaangusha chini minara yako. Hao watu walikuwa na umoja wakitumia mnara. Leo hii ukienda katika makanisa Miongoni mwa vitu ambavyo ni alama yao ni minara ndio sio okay. takuta kanisa nimesimama either juu kula mlala unaenda unakaribia kama unaenda binguni sio kwa bahati mbaya Nana mbaya ambaye kuona kanisa yenye minara okay. minara Mungu ana inaonekana ni vitu vinamupendeza Mungu afaana kwa nini basi tufanye kitu ambacho akimpendeza Mungu kwa nini tufanye kitu ambacho akimpendeza Mungu lakini Haishi tu kumpendeza na kutompendeza, hapana, ni arama kwamba a, inampinga Mungu. Eh? Kwa hivyo so, hii mnara um, uliojengwa lengo lake ulitaka ufike mbinguni. Kama mtu anakuja nyum, anafikia anakuja nyumbani kwako bila bila kowe mfungu, usimfungulia unakuta ameingia ndani. Haa watu walikuwa wanataka kuvamia Mungu. Katika siku za mwisho ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, mlango wa 10 na 8 na 19, tisa, eh, tunaona kuna vita yafarma ya dunia zidi ya mwana kondoo inaitwa vita vya amageddon eh tunaona kwamba ni taswira ya watu walioota kwenda kufika kwa Mungu na Mungu anakuja haraka anawachafua manake ni maadui zake hapo hiyo taswira tunayoiona paka leo hebu twende tukatafute tuka, tuka, maeneo mengine tuone uhusiano kutoka katika eh, katika agano eh, katika mrango wa moja mwanzo kabisa wa dunia Tuje tuangalie hapa katikati wakati wa Kristo na sasa katika siku za mwisho. Hebu tuende katika <coughs> Eh okay kwanza tusome tulikuwa kwenye zeke, turudi kushoto kidogo. Tusome kwanza Isaya. Isaya mlango wa 30 na tuanze na mstari mlango wa 30. Isaya 30 eh Isaya 30 eh mstari wa 25. Biblia inasema saa 30 25 Biblia nasema Isaiah, na juu ya kila mlima mrefu na juu ya kila kilima kilichoinuka itakuwapo hapo mito na vijito vya maji katika siku ya machinjo makuu itakapoanguka minara Bado tunaona picha ya minara kwamba ni vitu ambavyo yamempendeza Mungu mm. eh tulikuwa kwenye ya 30 tuende katika mbele kidogo kulia kidogo mbili tuone mstari wa 14 Leo hii minara Imetoka kuwa okay kuna minara ya ya, ya matofali Ya mawe ni kweli ndio hii naongea lakini sasa hivi minara mikuu tunayoiongelea ni ni minara iliyoka katika roho zetu. Ni ni, ni upinzani dhidi ya Mungu. Kama mnara alikuwa ni arama ya kujitosheleza au ya kuweza kukupeleka kuku, kuku, mbinguni kwa nguvu zako kwa kufika kwa Mungu ya mkina ya kumshambulia leo hii ni nia zetu, ni mipango ya dunia, ni mipango ya kufuta eh, jina la Kristo Eh na kuleta dini ya kumwabudu mpinga Kristo. Hiyo ndio minara hiyo. Kwa hiyo mara nyingi vitu vilikuwa vinatoka katika agano la kale vikiwa ni vitu vya kuonekana physical vinakuja kuwa vya kiroho. <coughs> Biblia nasema vita vyetu sio vita vya damu na nyama. Eh? Bandaki inatoka kuwa minara lakini bado haizuii kwamba ni alama inayomchukulia Mungu hata kama ni kitu cha kuonekana kwa macho. Mungu akisema kama sitaki minara, kwa nini uweke minara? Eh? Um Tusome tuliko kwenye Isaya 30. Tusome Anasema hivi. Maana jumba na mfalme litaachwa, mji uliokuwa na watu wengi utakuwa hauna mtu, kilima na mnara utakuwa makao ya wanyama milele, furaha ya punda mwitu, malisho ya makundi ya kondoo. Unaona kwamba ni, ni vitu ambavyo muda wote Mungu anavichukia. Mungu anaichukia. Lakini tashwira yake ni ni ni watu au ni wanadamu ambao wanajiabudu, wanajiongoza, jiongoza wa wamemweka Mungu pembeni. Hii minara ya kujenga ya kwenye majengo ni ni picha nje ni kama vile ambavyo watu wanaoabudu masanamu. Paulo anasema katika mlango wa 8 wa 1 wa, wa kwanza anasema yale masanamu kama masanamu sio tatizo. Eh? tatizo okay anaenda mpaka mlango wa kumi, wa kwento wa kwanza tatizo ni nini yale masanamu yanawakilisha sanamu kama sanamu unaweza teke lakini yanawakilisha ya eh ya shetani Min, eh, minara ile unaweza kaona labda ni minara ni ni, okay, ni vitu vya kuonekana na nini lakini inawakilisha nini inawakilisha upinzani dhidi ya Mungu Ndiyo sababu sasa watu wana abu wana wana, wana wanahubiri na, ku, na kumwabudu Mungu kwa namna zao yani sio Mungu huyo anayemwabudu wanajeaabudu wenyewe wanabudu mpinga Kristo na, na yuko njiani anakuja eh yuko njiani anakuja hem tu, tu kwa hiyo tunaona sasa tuna umo, tu, tunaona huu moja kwenye mlango wa moja ulikuwa umejengwa katika ma ulikuwa ume, yani uko around it Babeli babeni ndo alikuwa kiunganishi hem tu mtafute babeni katika wakati mwingine tofauti na mlango wa moja. tuone katika kitabu cha Yeremia Yeremia mrango ule hoja ya kwanza tio tu, tunayangalia mpaka sasa ni dunia iliyoungana chini ya babeli tuone babeli anaunganishaje dunia tumeona babeli watu walikuwa umeunganishikia babeli tuone sasa sehemu nyingine na ina maana gani katika maisha yetu ya sasa some katika Yeremia some Yeremia mrango ule wa hamsini na moja. Yeremia hamsini na moja, na Yeremia 50 nime su, sura zote hizo mbili ninaongelea habari za Babeli eh ambaye sasa sio Babeli wa zamani yule ni Babeli wakati wa Yeremia na tunakuja kuona Babeli wakati wetu na Babeli wakati wa siku za mwisho Yeremia mlango wa msina moja, tusome mstari wa wa 13 kwa mfano Yeremia 51 13 Biblia inasema Yeremia 51 13 Biblia inasema ewe ukae juu ya maji mengi uliye na hazina nyingi mwisho wako umewadia kadiri ya tamaa zako bwana wa majeshi amehapa kwa nafsi yake akisema hakika nitajaza e, nitakujaza watu kama zige nao watapiga kelele juu yako Watapiga kere juu yako, e, u, u, kere juu yako e, anasema msalimu umeiambia dunia kwa uwezo wake ameudhibitisha ulimwengu kwa hekima yake huyu mtu ana hekima yake ulimwengu mzima yani huyu hapa kuna ni dunia nzima eh, ni dunia nzima na ukirudi nyuma kidogo hemsome msari wa saba wa sura hiyo hiyo anasema babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa bwana kilicholevya dunia yote kilicholevya Dunia. dunia yote sasa huyu sio huko babeli ya huku nyuma muungu alichafua ikapotea mm. lakini tunaiona wakati wa heremia miaka mingi baadaye mm. anasema msao wa 7 anasema babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mikononi mwa bwana kilicholeva dunia yote mataifa wamekunywa mvinyo wako kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu Yaani maana wazimu ni nini? shetani, ma shetani. ha dunia inaongozwa na shetani. Ukisoma mstari wa okay twende mstari wa Babeli umeanguka na kuangamia ghafra. Mpigieni yowe twaeni Zeri kwa maumivu yake ili labda apate kuponywa ili labda haponyeki. Tunaona katika unaweza sehemu nyingi sana sasa Tunaona mwanzo mwa dunia kuna umoja unaompinga Mungu wakati wakati kati hata hata ukisema katika twende katika Daniel tulikuwa kwenye Yeremia twende katika Daniel Daniel alikuwepo nyakati hizo hizo na kidogo ya baada kidogo ya Yeremia eh? tume Daniel alipelekwa katika Babeli kama mtumwa walichukuliwa kama wa, kama mateka au watuma au eh walipelekwa utumani eh lakini sihitaji hata kusoma. Tunajua kwamba Daniel miaka yake sabini walikuwa utumani Babeli. Kwenye taifa lilo kwa chini ya Nebukadnezar. Kwa hiyo nisipoteze muda kwa kusoma kidogo kwa sababu ni sehemu ambayo kidogo ni, ni maarufu eh. Kwa hiyo tunaona Babeli wakati wa Daniel. Eh, Hebu tutoke sasa. Kwa hiyo si nitaka ni, tu kwenda kwenye Daniel dani 4:1 moja. Eh. Lakini ni sura zote ni kitabu chote cha Daniel Babeli eh. chini ya Nebukadnezar na wafalme waliomfuata kina Dario na nani eh. Emtu nene mbele tuende katika ufunuo sasa. Tuone Babel inayounganisha dunia. Twende katika ufunuo, ufunuo mlango wa Tuchumwe mlango wa saba Ufunuo mlango wa 17. Tuchumwe usali wa 4. Ufunuo saba Okay, mtu anaweza kusema, lazima sasa haya mambo hasa <laughs> yanatuhusu yana nini? Nadhani katika kuhubii huku tunaendelea kueleza maana haya mambo. Emjiulize uko katika dini ambayo imetungwa iko dhidi ya Mungu una faida gani ya, ya kuwepo duniani? Uko katika dunia ambayo mipango yake na manana, na, na, na maksudi yake na mienendo yake ni, ni imepingana na Mungu. Maana Mungu hatimaye atakuja kama alivyo wakati wa baberi ya kwanza, atakuja itchafue dunia na kuiangamiza. Na ndicho tunachokijua. Eh? Mungu atakuja kuichafua na kuangamiza dunia ya mpinga Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni Mkristo ana jukumu la kuchukua tahadhari. Tuiona katika katika ufunuo mbele kidogo. Kwa sababu ufunuo inatuhusu moja kwa moja kwa sababu ni nyakati ambazo ziko mbele yetu, ziko wakati wetu zina ma, nyakati zake zinaanza kufanyika wakati tukiwepo na yamkini zitakamilika wakati tukiwepo yamkini Si siyo sinakasema sana so, hakuna anayejua jua siku kama siku lakini majira na nyakati Mungu ameaeleza vizuri soma katika kitabu cha, cha kwa hiyo tumeona Babeli tumemuona kwenye mwanzo kabisa tumekuja kumuona wakati wa Yeremia tunaona wakati wa, wa, wa, wa Daniel tumuangalie mwishoni kamsa yani anakuwa mwanzo na kitabu na mwishoni mwa kitabu cha Biblia yuko mwanzo yuko na mwisho na hapo katikati yupo kwa hiyo yu, yupo katikati yetu vile vile kwa barua nyingine kama yupo kabla yetu na yupo baada ya dunia mwishoni mwa dunia na hapa katikati yupo huyu ni yule yule hem tusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo tusome mlango ule wa 10 na tusome mlango wa saba. Ufunuo wa saba. tusome msari wa 4 Biblia inasema hivi Biblia inasema hivi sasa dunia natumia e, Biblia natumia lugha tof tofauti tofauti e? eh Dunia inatumia lugha tofauti tofauti. Ni kama majina ya Kristo, wakati mwingine anamuita mwana kondoo, wakati mwingine simba. Sasa Kristo anaweza kawa simba kawa na mwana kondoo? Wakati mwingine anamuita tu mwana wa Adam. Eh? Jina tu ni maana wa Adam siku hiyo anaitwa mwana wa Mungu dunia ina Biblia ina, ina tuitaji tuwe na hekima na busara za kuweza kutambua sauti ya Mungu hata akitumia rupa tofauti tuielewe hebu soma mstari wa 4 anasema na mwanamke yule niko nasoma ufunuo 17 mstari wa 4 anasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na ruru Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkono mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake mstari wa na katika kibaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa rasini Babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo yanchi Yule Babeli wana kule Anakuja baada ya amemkasirisha Mungu lakini hapa Mungu anatumia lugha kali zaidi kuliko aliyokuwa anatumia pale mwanzo. Pale mwanzo anasema hawa bwana wanaonekana wanaungana unaungana siwe dukawa chafu. Hajaotumia lugha kali lakini hapa amechukizwa. Na kuna lugha anaitumia eh, Anasema ana, ana, ana, ana okay, twende mbele kidogo tutaona. Ana anaonyesha ana, ana jinsi atakavyokuja na kumwangamiza na kuangamiza dunia iliyo ya waovu walio kwa kuungana na huyo eh, anasema nyuma kidogo tuangalie anasema tena kwa herufi kubwa kwenye biblia yako nafikiri ameandika kwa herufi kubwa baberi mkuu mama wa makahaba hii tunakuja kueleza na tulishao kuisema ni taswira na sio taswira ni, ni, ni, ni unabii wa kan, makanisa au kanisa lenye dililo na watoto mama wa makahaba kanisa la makahaba kanisa la makahaba Taswira yake ni kanisa ambalo kanisa kimsingi anasema ni, ni mwana wa kristo ni mke wa Kristo. Lakini huyu ni kahaba maana sio tena si, mume wake sio Kristo, mume wake ameshakuwa shetani. Yeah. Na amezaa wengine wanao kama mabinti zake au vijana wake. Lakini anasema naye ni makahaba, kwa hiyo lugha ya kahaba kimsingi ni lugha ya kike. Mm. Eh ndo ndo lugha kwenye Biblia. He. Amtu mbele kidogo tuangalie sasa. Tunaona Babeli, kwa hiyo hauwezi ukashindwa kutofa Amini mean kuunganisha Babeli wa mwanzo alichokuwa nakifanya zamani ndicho anachokifanya mshoni. Ndicho anachofanya pale katikati, Ndicho anafanya kati, katika nyakati zetu. tunachokiona kinaendelea katika makanisa. Ndio sababu sasa hivi watu wanaabudu pesa. Ndio sababu sasa hivi watu wanaabudu zao Ndiyo sababu sasa hivi watu wanajiabudu wenyewe. Watu wanaenda wanaenda wanaramba miguu wana wan, wanabusu pete sijea papa sio vitu gani Mungu anasema Shetani mwaambia asema ukinisujudia nitakupa vitu asema wa ni mmoja tu ni Mungu piga na si mimi nasema baba duniani mtu yote kwa hiyo unaona kwamba tajali ile mvinyo amelevya na watu amepata wazimu yani manake wamejawa na mashetani mashaitani katika kizao Leo dunia imejaa mashetani Hivi niambie kama dunia haijajaa mashetani mtu anaamka asubuhi, anavaa nguo ambazo hata angevaa kwenye chumba chake peke yake angejionea aibu ye mwenyewe. Anaingia barabarani anatembea anaingia paka maofusini Kama sio mashetani Kama hajajawa na mashetani mengi kwenye akili zake. na unajiuliza sasa inahusikaje? Yuko sawa, so, amerevya, ame amefanywa ame kulewa, ameamepewa huo mvinyo ukamjaa mlevi mlevi anaweza kalala uchi barabarani mm, okay. eh au akaita watu kashaanjoni kaniangalie eh kwa sababu amelezewa tayari kwa kunyweshwa mvinyo wa uashiratu wake na lugha hii ndio inaonekana kwenye ufunuo ni lugha ya kanisa hii ni makanisa haya leo hii makanisa ni machafu kuliko kuliko dunia ya kawaida juzi nilikuwa naangalia hoya niseme juzi nilikuwa naangalia kuna gazeti nimeandika na naamini hivyo Serikali ina maofisini kwenye ofisi za umma kuna kitu inaita dress code kuna mipaka ya uvaaji kuna nguo unaweza kuvaa kuna nguo huzi kuvaa hasa nguo zinazoonyesha maungo na uchafu huko ni duniani tu lakini makanisani huko ambako kwa huyu mwanamke ambaye amezaa mpaka makahaba wenzake mtu anaingia na chochote kile anachokiona e, anachokiona anaenda mpaka madhabahuni kwanza naenda unakuta yuko huni mwanamke anahubiri na yuko uchi uchi na watu wanamshangilia. Kama hawana wazimu ni nini? Kama hawajaleo ni nini? Na yote tunavyona viko chini ya mkusanyiko na muunganiko na umoja wa dunia. Hebu tuende mbele kidogo katika ufunuo. Tukao kwenye mlango wa saba Okay, tuende na mlango wa 17. Tuanzie mstari, tuende mbele kidogo tuanze mstari wa Wow. Okay. Sasa mbona umeenda? Inatakiwa ni rudi sasa kwenye kwenye sura ya leo lakini tuguse mistari kadhaa haraka haraka mstari wa 8 anasema anasema hivi kwa hiyo tunaona sehemu nyingine Mungu anatumia Baberi, sehemu nyingine anatumia mnyama sehemu nyingine mm. anasema mwanamke hemtuone mstari wa 8 anasema yule mnyama uliye muona tulio sipata muda wa kuisoma yote lakini kuwa kuna mwanamke ana mayama ya na amebebwa na mnyama eh manake mnyama ni serikali ni mamlaka huyu mwanamke ana ni, ni, ni kanisa kirah Eh hey, kwa sababu Biblia inasema nyinyi wake wa tiini kama kanisa ndivyo mtii Kristo. Kanisa ni kipimo cha mwanaume. Kristo ni mwanaume. Na tunaona sasa huyu ameshatoka ni kahaba hayuko tena hajaolewa na Kristo tena. Kanisa la leo halijaolewa na Kristo. Paulo anasema niliwaposea mume mwema. Nimfosea Kristo eh, bibi harusi nzuri lakini si, si, siyo bibi harusi wake tena. Paulo anasema mm -hmm. eh hey, msaada wanana anasema yule mnyama uliyemona alikuwako naye hayuko naye yuko tayari Kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha ja uzima tangukoepo mishinga ya ulumengo 4 na twende msari wa 9 anasema hapo ndipo penyaakili zenye hekima msari wa 10 na msari wa 10 anasema hivi Navyo anasema okay, kwa wa 9 mwisho anasema vile vichwa saba ni milima milima saba inayokalia mwanamke huyo but tunaona kanisa ambalo limetawanyika juu ya mataifa sio nyingine ni kama mabara eh eh ananea. navyo ni wafalme saba eh ni mataifa eh watano wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado huyo na kwa kisha ambaye hajaja bado ndiyo mpinga kristo ambaye atakuwa na itu. hawa ni watawala wa dunia Kusha kuwepo na watawala wengine wa kuwepo na farao akaja ufalme wa wa, wa, wa, wa wa, wa babeli wa nebuchadnezar ukaja ufalme wa wa Alexander the Great au Alexander mkuu walikuwa na tawala dunia nzima dunia nzima baadaye ukaja ufalme wa Rumi sasa tunakuja kuona ufalme umoja wa mataifa lakini ambao unakuja baadaye Ni, nitakuja kuifundisha kama somo nimerikusa tu kwa sababu nataka kuinganisha na babeli hii ya mwanzo e, tunaona kwamba anakwambia mtu vizuri anasema watano wamekwisha kuanguka wameshatoka hawapo tena e nyakati zao zimepita hao ni mababeri wa nyuma waliokuja kuja, ku, kuja kumzaa babeli wa mwisho eh anasema watano wamekisha kuanguka na moja yupo na mwingine hajaja bado kwa kuwa kuna wafalme 7 walio mbema mwanamke eh naye atakapokuja itampasa kukaa muda mchache mpinga kristo atakaa muda wa miaka mitatu na nusu tu au tawara waki siku e, anasema nyakati mbili E, nyakati moja nya, na nyakati mbili na nusu wakati jumla nyakati tatumeza 42 siku 1260. Ni mahesabu ya namba hiyo. Ni mda mfupi. Na anasema shetani alipotupwa alijua kwamba kuna muda mfupi akakasirika akaitesa akaka dunia, wa Kristo. Unaona kwamba anasema anasema naye atakapokuja imempasha kukaa muda mchache. Biblia inaongea lugha moja mdaote. Muda mfupi. Biblia inasema atatawala muda mrefu. Ila katika kipindi atakayotawala ataumiza sana. Hawa wakristo ambao tunaambia mambo ya Mungu anaona wanapenda Ukristo wadu wampinga Kristo watakapoonja machungu yake watamtafuta Kristo lakini anasema wakati huo mtakuwa sipatikani Anasema mtani tafuta lakini hamtanipata. Anasema mstari wa 10 anasema yule mnyama aliyokuepo na hayuko yeye ndiye wanane. Unashia kwamba katika mtindo wa wafalme mnyama ni wanane. Eh. Anasema naye ni mmoja wa wale saba Eh, uga ngumu sana kado. Ni wa 8 lakini ni mmoja wao. Everyone ulize. Ukisema umoja wa mataifa. Sio taifa kama taifa, ni mmoja wa mataifa. Ni mmoja wao lakini ni kama amejitenga ni kama mkubwa wao. Eh. Ndio picha tui ona. Unaposema mmoja wa mataifa eh una una ingiaje <coughs> ingia tu na tutawe kuigusa ile somo lakini tutaigusa tena naye aenda kwenye uharibifu of course siyo kwa dunia ya taifa sio kwamba napiga Kristo hapana kiti cha kupiga Kristo mm -hmm. eh ara na mambo mengi mengine hebu tuende same nyingine kidogo tu turudi kwenye, uh, kwenye kwenye kwenye mwanango wa 11 kwa tuona babeli iliyoungana na naomba nikiri kwamba haya mambo kwa sababu yana yameungana na kitabu chote cha ufunuo yameungana na kitabu chote cha Daniel. Yameungana karibu na kitabu chote cha cha cha cha eh, manabii wakubwa wote. Ni vigumu sana kulifundisha ili somo moja likaeleweka. Kwa hiyo tutakuwa tunaligusa sehemu, sehemu, na miaka ya baadaye tutakuja kuhubiri kitabu chote cha ufunuo, na kitabu chote cha Daniel sura kwa sura. Kwa hiyo mambo yatakuwa bayana, lakini naamini mpaka sasa tunaelewa. Anasema, kwa hiyo tunaona Mtu tunaona hoja ya baberi mmoja leo dunia duniani ya Mungu, zaidi ya mamlaka ya Mungu na bwana anakuja kuzaanga Kristo. Tulaona hilo. Eh? Na nabii wa uongo au kanisa la uongo. Eh? Hoja ya Petro hiyoona na niharakisha niha, kidogo. Mungu tumeshaona kwamba Mungu anachukizwa na mmoja wa watu wa dunia. Na tulishia tulishiaona kwamba Kristo anasema mimi sikuja kuleta umoja. Sikuja kuleta ushirika. Sikuja kuleta umoja. Niliseme ni, ni ki, niliseme ni, ni kidogo ili ni, Kitu ambacho kinomchukiza Mungu sio umoja wa ndani ya kanisa moja ambalo ni mwili mmoja wa Kristo. Mungu anataka umoja. Sana. Yana sema akiumia yule huyu anaumia. Akiumia yule huyu anajisikia maumivu. Uo umoja anamlai Kristo anautaka. Lakini achio kitaka ni umoja wa mataifa yote na wafalme wa dunia na minara inayopana paka juu mbinguni huko anasema lazima awachafue na watofautishe dunia iliyoko chini ya serikali moja chini ya, ya fedha moja sarafu moja chini ya dini moja inakuja na hivyo vitu vitatu ni muhimu sana kwa nini serikali na fedha ni vitu ambavyo vinahudumia mwili. Lazima nafsi zetu ziunganishwe katika miili yetu. Alafu dini inatuunganisha katika roho ndipo na kwamba mm. manadamu wanadamu nafsi zake wote. Kwa hiyo lazima na vitu vitatu. Sarafu moja, serikali moja, dini moja. Nani ambaye anahisi kama hivi vitu havita kuepo? Ha, Nani si asiyeona viki vikiwa vina, vinaelekea kila siku? Umoja wa dunia hauji. Kila kukicha. Kila kukicha. Na unaonekana ni kitu kizuri na watu wanaupigia kelele lakini na kuomba usipigie kelele kwa punduga mkono. Yeye tutoke hapa tukaupinge? Pala. Eh, tuupinge kiroho. Tu tusinganishwe tu, tu, tu, tu, tu, katika dini hiyo. Tusi na inakuja namba ya mpiga Kristo. Eh, si, si tapata muda wa kwenda huko lakini namba ya mpiga Kristo inakuja. Em turudi katika katika eh, katika, eh mwanzo 11 tu, tu, tu kwa hiyo tunaona hizo hoja naomba nisiziangalie sana eh mstari wa 5 na wa 6 na 7 na 8 tunaona ni vitu ambavyo havimpendezi Mungu na nini tu, tuje tuangalie hoja nyingine hoja nyingine tunaiona ni ni dunia iliyoko chini ya mpinga kristo chini ya babeli vile vile chini ya dini moja ambayo inayiabudu teknolojia na ujuzi. Hem turudi katika mistari ya, ya msali ule wa wa 3. Biblia inasema hivi. Mwanzo wa 11 mwanzo nasema hivi. Wakaambiana haya natufanye matofali, tukachome moto, walikuwa wali na matofali badara ya mawe na rami badala ya chokaa. Kuna vitu wamejitengenezea vipya. Eh Mungu muda wote alipokuwa anataka watu wamjengee madhabahu ndani, walikuwa anatumia mawe, vitu alivyo kuumba yeye. Hawa wanapata ujuzi wa kujenga na wako huru eh wa mjenzi ka, u, u, u, u, u, mtu mwenye fani ya ujenzi katika lugha ya Kiingereza anaitwa maso na akiwa huru anaitwa free maso na miongoni mwa vitu ambavyo mamlaka kama za za, za za za mashetani kama hizi ambazo zinaendesha dunia ni, ni ni ni pamoja na teknolojia eh ni pamoja na unasema teknolojia imekujaje tunaona watu wanatumia vitu ambavyo wamejitengenezea Mungu aliwapa mawe Mungu aliwapa vitu kama miti na nini wao wanasema tunatumia nini tunatumia matofali ya kuchoma ni ujuzi huu na ni wajenzi na wako huru yani stone free mason eh maso, maso ni mjenzi akiwa huru ni free mason okay tunaona pia na wanatumia eh lami badala ya choka hawa ni wataalamu wa, wa wa teknolojia hem tuende katika kitabu cha Daniel tunao hoja ya, ya tumeunganisha hoja mbili pale mwanzo tukasisa zimeshikana tukaja ya tatu tunawaona dunia inayo leo hii leo mwura, okay wakati tunatafuta Daniel ni nitoe ufafanuzi kidogo eh? eh ukisoma kwenye Daniel 12 Daniel 12 mlango wa Danieli wa 12 mstari ule wa 4 Biblia inasema hivi wanaangalia kama ni wanne. Eh anasema hivi. Eh wanne anasema lakini wewe Daniel yafunge maneno haya ukatia muhuri wa kitabu eh kitabu hata wakati wa mwisho vidumu nyakati za mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. He niiulize. Kwa nini Mungu anadokeza tu chama kidokezo la maarifa palipani? alikuwa hana hoja ya kuongelea maarifa? Alikuwa naweka kama ni ishara, ni kama kidokezo ki, kubwa au kigezo ki, kubwa ambacho kitakuwa kinaonyesha kwamba haya mambo yanafanyika sasa. Utaona maarifa yanaongezeka. Leo hii ni mipango ya dunia ku, kuweza kutengeneza wanadamu eh, kwenye maabara ni mipango ya dunia kufuta mbegu alizoiunda Mungu na kujiwekea za kwao. Wote tunajua kwamba sasa hivi kuna kuna kuna artificial plants, mimea iliyotengenezwa na wanadamu. Eh? Je, wanatengeneza kabisa kabisa hapa na wanabadi, wanabadilisha, Wanasema Mungu hii mihogo aliyotengeneza Mungu hii minazi na nini haina ubora wana, wanataka kum, kumzidi Mungu ubora wa utendaji. <coughs> Eh hey, hawa ngombe ni wao hawazalishi wa, wa maziwa ya kutosha ngoja tuwaekee jini fulani waweze kuzalisha mara saba maana wanachokijua ni nini wanaamini kwamba wanafanya kitu bora kuliko Mungu Nlicho hili cho? Ndivyo hili vyo? Yaani vita hivyo Mungu asemavyo vita hivyo mbinguni akaona ni vyema akaweka mimea haina haina na nini na wanyama lakini sasa hivi kila kitu kinatengenezwa upya na mwanadamu na hawa watu miongoni mwa vitu ambao ni kujaabudu ni kuabudu mashetani. hawa waabudu Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kitu ambacho hakijapishana na hoja zozoro kwenye macho, kwenye dania, kwenye furo. Na vinapitia katika mambo ambayo yanaonekana ni faida na Wakristo tu wanaunga wana, wana, wana, wana, wana, wana mkono na kushangilia na kufanya nini, lakini hatimaye huwezi kuwa katika makusudi yaliyopingana na Mungu ukabaki salama na Mungu. Adhabu ya Mungu ni kali sana. Okay, unaweza kununua nifanye ajenda jibu kwenye skrini nyingine. Ilao ni sitajibu hilo swali. Lakini kuna dunia ambayo inayeabudu teknolojia na tunaona kwamba eh inayeabudu je? Yaani teknolojia ndio kitu chao Tufanye hivi tuifanyie hivi tuitengenezie hivi. Eh, eh hoja ya mwisho tunaweza kuna nini? Tutaza tu, tu, tu, tufunge nayo hoja ya mwisho ya kufunga nayo. Ni tumalizie sehemu ya mwisho ya nini? Ya hii sura moja sasa. Tuna sura ya moja ya kitabu cha Anani kabisa kwa kweli. Eh. Wewe anasema hiyo tu, tusome paka mlango mstari wa 9. Kusanii wa kumi anasema kuanzia mstari wa kumi na kuendelea paka mstari ule wa 24 ni vizazi vinavyoanzia kwa Shemu mtoto wakati kati wa pili wa Nuhu. Mstari wa 10 anasema hivi ndivyo vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka Mia Mia akamzaa Alfaxad miaka miwili baada ya garika Shemu akaishi e, baada ya kumzaa Faxad miaka mia, tano akazaa wana waume na wake Alfaxad e, akamzaa Sera eh Sera akamzaa Eberi mstari wa sita Eberi akamzaa Pelegi na pe, wakati wa Pelegi ndio na sasa mnara wa Babeli ndio Mungu alipogawanya dunia ikawa sio moja tena anasema na dunia ilikuwa imegawanyika mstari wa sita E, wa Eh nane Peligi akaishi miaka 80 akamzaa Leo eh inaenda mpaka inafika e, mstari wa 124 anasema anatokea mtu anaitwa Naholi kwenye wao uzao Naholi eh akaishi miaka 29 akamzaa Tera Naholi akaishi baada ya aka kumzaa Tera miaka Kumi na 119 akazaa wana wake na waume Tera akaishi miaka sabini akamzaa Abra akijulikana kama Abraham Kwa tunaona sasa tu, hii sura ndio inatupa habari za Abraham Kwanza si wiki ijayo mrango wa mbili tutaendelea kwa muda mrefu sana toka utasikia habari za Abraham Sawa. Kwa hiyo si kusoma habari za sana za Abraham kwa, kwa sababu tutamkuta kwenye mrango wa 13 wa 14 au 12 wa wiki ijayo mpaka mlango wa tano bado tunasoma habari za Abraham Kwa hiyo si, si ha, haitatupa shida. Hata hivyo kwamba tera babake abraham eh, alizaliwa na nahori Nahori, anazawa, Abraham, amazawa, Harani, anazawa, na Nahori anazaa Abraham mzaa Harani anamzaa na na Nahori mwingine eh, na, na ambaye Harani anakuja kumzaa Rutu an, wanatoka kwenye eneo la Ukaridayo ndoa babeli yani wanajitenga na babeli hii wanaenda sehemu ambayo sasa Mungu anawataka ndipo imani ya baba wa imani Ibrahimu nadharia watakuja kuieleza lakini tu, tu, tunajifunza nini sio historia tu peke yake kichozo anachokiona tuangalie umri wa watu umri wa hawa watu well, una unaendelea kupungua. Ukisoma katika mwanzo sina, sina muda wa kwenda kwao mwanzo mlango wa 6, Mungu ndipo alianza kuikasirikia dunia. Akasema hawa watu nilikuwa nimewapa miaka mingi pamoja na dhambi zao na nini? Sasa nitaipunguza miaka ayo itakuwa 120. Mlango wa 6:3, mwanzo. Mwanzo 6:3, anasema Mungu anashusha miaka. Tu ukiangalia umri kwa mfano wa miyaka, wa Shemu, nilikuwa napiga mahesabu. Shemu anaishi miaka 600. Kama umri wa, wa wa baba yake wakati anawazaa ya eh baba kafika miaka ya mia tisa Yeye anakuwa na 600. Aliyemfuata mtu kama ni alimwanaye anakuwa miaka 437. Pelegi eh aliyeko wakati wa, wa dunia inagawanywa wakati wa mnara wa Babel, miaka imepungua imekuwa 239. Na Holi huku mbele alikuja kumzaa Tera na tera kamzaa Ibrahimu ya na miaka mia 158. Ibrahimu alikufa na miaka mia 157. Yaani mia tisa huko mia sasa umebakiza 100 tu na kidogo ilekia mia mbili eh? Kwa hiyo tunaona kwamba kwa, tunajifunza ni tunajifunza kwamba maisha na na wakati huo dhambi ndiyo ilikuwa inaendea kuenea duniani. Paka Mungu anaanza kujitafutia watu wachane na anatafuta kina Ibrahim peke yake. Baada yakona kwa kwamba dunia haiponi yote. Eh? Dunia ilikuwa inaendea kumudhi Mungu inaendea kumudhi Mungu. Kwa hiyo dhambi inaendelea. Hem tusome kutoka katika ni, ni somo sio halivutii sana kulisikia hii sehemu. Lakini ndio ukweli... kusoma katika kitabu cha Zaburi, Hoja eh? ya mwisho tunaiona ni kwamba eh, maisha ya dhambi yanaendelea kupungua ya, yanasababisha kupungua kwa uhai wa wanadamu. Maisha ya dhambi yanasababisha kupungua kwa uhai of course baraka na vitu vingina lakini umri wa mwanadamu unaendea kupungua kwa sababu ya dhambi. Usome katika Zaburi tano usome mstari wa mwisho kabisa. Zaburi 55 mwisho pale tafsiri mstari wa 23 usikosee. Biblia inasema Zaburi ya 55. Tushakwako kwenye Zaburi 55. Mstari wa mwisho anasema hivi. Ndasema nawe e Mungu utawateremsha Walifikirie shimo uharibifu. Hiyo <muchas> ni kifo hicho. Shimo uharibifu. Watu waadamu na hila hawataishi nusu ya siku zao. Watu wa nini? Waadamu na hila, hao ni wadhabi. Maisha ya dhambi na nini kulingana na neno la Mungu inazomisha mtu Asifikishe nusu ya umri aliyokwamepangiwa. Umri wa, wa, wa wanadamu, Mungu akosema kwamba nitawapa miaka 120 mpaka wakati huo. Lakini tunaona Ukisoma Daudi mlango Zaburi hii Zaburi kumi, anasema umri wa wanadamu umekuja mpaka umekuwa miaka sabini au mtukiwa na na nguvu unafikisha 80. japo unaweza kuzidi kidogo lakini utakuwa sasa sio ule umri ambao ungeweza kuishi na nguvu na kama kawaida maanake yake unakuwa tu unasogeza siku lakini nguvu huna. Eh? Kwa tunaona kwamba hivi vizazi vinatupa vinatupa eh, kashirat ya jinsi dunia inaendelea kupita kuongezeka na nadhamu zinaongezeka na, na, na, zina na umri wa wanadamu unaendelea kupungua hem tusome eh okay e, siitajikwenda zaidi kwa hiyo tume tumejifunza tumeona chanzo cha babel iliyokuepo kwenye kitabu cha manzo ambayo inakuja mpaka kwenye siku za mwisho kabisa za za katika uso wa dunia na tumeona kwamba nitakuja kueleza kwa undani ni ni umoja wa dunia, ni mamlaka za dunia ni zote ni vitu ambavyo vinakuja kuongozwa na mpinga Kristo. Na ukisoma katika mwanango wa tatu wa ufunuo, anasema mambo yote hayo yalikuwa umetoka ni vipawa alivyopewa mpinga Kristo, aliyopewa na joka ili kusudi aweze kumfanyia kazi ya watu kumwabudu Shetani. Kwa mpinga kristo ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ni kama kristo wagiza. giza. Baada ya kristo anapeleka watu kwa Mungu Baba, huyu mpinga kristo anawapeleka kwa joka kwa shetani. Na ni wengi wanaenda kukoteshia hapa. Baba tunaomba zako. Asante kwa neno lako la leo Mungu. Asante kwa kusanyika hili mfalme, kwamba maneno haya akaendelea kututia nuru, endelee kutufundisha, endelee kutu, kutupa hekima Mungu na ulezo wako mfalme. Bariki watu wako, bariki mashetu, bariki kula kwetu. Mungu chukuze chini ara kwa katikati ya kusanyiko na kushukuru baba ni katika chini la baba na ramana, na roho mtakatifu tunaamini tunakupokea amen, amen.